Sarra, padira. Pasar hilako, cerrara tar-tara. Bajara basiren, sari hilako. Sarihi, bajara. Pasar hilako, aspaldi. Cerrara. Kocheren barruan doan atauta. Xavier Galparsoro. Atauta uta duen mihizea. Tonu ezbernetako urdinak. Txuria, zugea, aizkora. Zirrara eta malkoak. Norzen, Xavier. Bere bidean den gorpua da orain. Bideertzean gu. Asfaltu usain. Gazolindegiko usain mekanikoa. Eusko udariak gara. Izan badira. Bazarielako. Zirrara tardara. Eren egun. Ata eskutik amorrua, zainiak lehertu arteko kontzientzia, nortasun gutxi etxearen gorrotoa, bazatos, banoa, iuntzeko leherketa, gau, kolore gorritua. Nola atera minau? Zuziri usaina Institutuko patioan, zirrara eta ojuak, sua eta kedarra, adizkiretasuna eta maitasuna, orain, hemen, Errepideak itxiz, bideak zabalduz, maite dugun horregatik lagunak irabaziz eta galduz, bidean. Kaleak eta ametsak elkar zipristin duz. Talkan ereikiz gutasuna, talkan etorkizuna. Atzo. Tale zipristin duen burni zaporea, bolueta. Ametxak burdindu zizkiguten ekoa. Burdinaren aurrean, burdina. Elke aierro mata aierro muere. Zirrara eta burdinak. Babilonia erdalduna, non dago nire amaren etxea? Ikusten, burdin pilaura? Gure kaleak. Beinola harrizkoak, poltsikoetan gordetako harriz egindakoak, burdin dutako kaleetan, Bólbora zapore giltza eskuetari eskuak erre eta liloetara pasaden burdina negarran pulutan den paisaiaren erdian zenbat letra zenbat kilometro zenbat lastan galdu ausentziaren besoetan pagara basiren sarrielako gaur ausentziaren besoetatik Eguneroko errotarrira. Katea Iunez Jositako libertataren harria hasi da, berriz, jiraka. Munduaren pizua duten hitzetatik, Eguneroko arintzen diguten ekintzetara. Zerumuga zabalada, irriak eta zirrara, dardara gara, ibilean gara, jauziz eta jeikiz bizi gara, hasirak dakar bukaerak dakarra ziera. Zirrara, dardara, kara hemen Zirrara irri, zirrara herri Ibilitako pausuen lagunen pausuen, pausuak lagun Izan, bagara, zirrara